Allahumma inas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma Allimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zinna ilma Wabadu ikhwata al-iman Kamuslimin dan muslimat para pemirsa Dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melindungi kita semua memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam mengarungi kehidupan dunia ini sehingga kita bisa istiqomah di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan ke hari Allah tabaraka wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat mempelajari ilmu agama merupakan nikmat yang paling mulia yang Allah karuniakan pada seorang hamba itulah sumber kebahagiaan itulah sebab utama untuk meraih keridhaan Allah Taala oleh kerana itu wajib untuk kita syukuri kesyukuran yang senantiasa muncul dari keyakinan hati yang meyakini seluruh nikmat datang dari Allah. lisan yang senantiasa memuji dan memuja Allah. Dan anggota badan kita yang kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan sebagai aplikasi syukur yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian salat dan salam. Mari kita berbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa'ala ahli muhammad ikhutal iman para pemirsa rahimakumullah kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami tauhid al asma'i wa sifat telah kita jelaskan sebelumnya bagaimana sikap ahli sunnah Ayat-ayat Yang menetapkan Sifat-sifat Allah Begitu juga Hadis-hadis Rasulullah SAW Yang sahih Bahawa mereka Ahli Sunnah wal Jamaah Mengimani Apa yang terkandung dalam Nas-nas Al-Quran dan hadis tersebut Tentang sifat-sifat Allah Sebagaimana Zahirnya ya sebagaimana ya teksnya dan tidak mentakwil tidak mengingkari dan tidak menyerupakan dengan sifat makhluk kemudian mereka memahami bahawa makna dari sifat-sifat tersebut diketahui dimaklumi akan tetapi kaifiah dan hakikatnya tidak diketahui dan kita tetapkan semua sifat-sifat yang tertaruh dalam Al-Quran dan Hadis, sebagaimana ya Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, Allah tetapkan dan begitu juga sebagaimana Rasulullah SAW. Ya tetapkan hal itu di dalam hadisnya yang sahih. Itu secara ya global, secara umum dan penjelasannya tentunya telah kita sampaikan secara detail. Ihotaliman para serahimakumullah untuk ya menambah keilmuan kita tentang akidah Ahlussunnah, akidah yang sahihah dalam perkara tauhid asma wa sifat ini. Dan untuk membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat atau mentakwil sifat maka perlu kita mengetahui kaidah-kaidah yang mendasar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala prinsip-prinsip dasar di dalam memahami nama-nama Allah dan sifat sifatnya nya yang binillah bi dan kita memahami kaidah-kaidah tersebut kita akan bisa ya mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru ya di dalam memahami atau di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan ini kita akan menjelaskan di antara kaidah yang berkaitan dengan penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya khotil iman wabarrahihumakumullah Para ulama Islam ahli sunnati wal jamaah mereka telah menyebutkan berbagai kaedah yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Tanpa pemahaman yang benar sesuai dengan manhaj salafus saleh telah menulis di dalam karya-karya tulis mereka kaedah-kaedah yang penting, kaedah-kaedah yang sangat mendasar untuk memahami. Ya, tauhid yang mulia ini yaitu tauhid asma was sifat. Semua hal itu mereka lakukan pertama untuk menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran yang merupakan akidah Ahlussunnah, menjelaskan akidah Ahlussunnah serta dalilnya berserta kaidah yang menjelaskan akan kebenarannya. Di sisi lain, penjelasan tentang kaidah tersebut merupakan bantahan, ya, terhadap sekte-sekte ahlul Kalam yang menyelisihi manhaj ahli sunnah di dalam perkara yang mulia ini yaitu masalah mausifan. Nabiulloh Taala pernah bersarhima kumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap ya akidah ahli Sunnah beserta kaedah-kaedah yang menjelaskan tentang akidah tersebut Allahumma amin pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan diantara kaedah yang berkaitan dengan nama-nama Allah ya yang kita memaklumi yang dengan nama Allah yang dikenal dengan asma'ul husna di antara kaedah yang harus kita pahami di dalam ya mengimani dan menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala bahawa seluruh nama Allah ya seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala husna ya Sehingga kita senantiasa ya atau sering mendengar ya Asma'ul Husna Bahkan hal ini yang sangat ya, familiar sekali di kalangan kaum Muslimin Asma'ul Husna Ya Bahkan ada juga majlis ilmu kan ya kajian Asma'ul Husna Bahkan sebagian ya menjadikan sebagai nyanyian dan disenandungkan Ya dalam zikir-zikir mereka ya dalam tanda kutip ya jadi menyebut nama-nama asmaul husna dinyanyikan seolah-olah ya bila itu telah dinyanyikan dan dihampar dan dibaca ya sebagaimana yang disenandungkan seolah itu telah ya berzikir kepada Allah nah ini pembahasan yang lain bukan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini tapi yang jelas itu bukanlah tuntunan Rasul seperti itu di dalam beribadah berubudia dengan asmaul husna. Kaedah ahli sunnah menjelaskan bahawa seluruh nama Allah itu husna. Ya, yeah. asma Allah kluha husna. Seluruh nama Allah husna. Yeah. Husna, ya, yeah. isim. Tafdil dari hasanah jadi menunjukkan sesuatu yang e, memiliki seluruh kebaikan artinya tidak ada lagi sesuatu yang lebih baik dari itu tidak ada lagi nama yang lebih baik dari nama Allah nah, al-husnah jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala nama yang terbaik Nama yang terbaik Bukan hasanah Bukan yang baik Tapi yang terbaik nah. Kena ada nama-nama yang baik Tapi Tidak bisa jadikan sebagai Nama Allah Kena bukan husna nah. Maka husna yang terbaik karena spesial bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan kebaikan yang telah sampai Kepada puncaknya yang tertinggi Al-husna Nah Artinya tidak ada lagi yang lebih baik dari itu Kaedah yang mulia ini, ya, berdasarkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam empat ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Araf, dalam surat Roha, dalam surat Al-Isrā, dalam surat juga Al Al-Hāshr, ya, disebutkan bahwa asma Allah, nama-nama Allah itu disifati dengan al-husna. Qala Subhanah. Walillahil Asmaul Husna fad'u biha dalam surat Al-A'raf ya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna fad'uhu biha maka ya serulah Allah dengan nama-nama tersebut Jadi Allah perintahkan kita untuk berdoa fad'uhu biha dengan nama-nama tersebut bertawasul dengan nama-nama tersebut inilah tawasul yang disyariatkan Nah, walillahil asma'ul husna di dalam ya, ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan ya, dalam surah al-Isra kulidu'ullah awidu'ul rahman ayamma tad'u falahul asma'ul husna katakanlah kudu'ullah serulah Allah, Allah berdo'ala kepada Allah awidu'ul rahman atau serulah ar-rahman ar-rahman adalah salah satu dari asma'ul husna tadu, apapun yang kalian suruh dari nama-nama Allah tersebut falahul asma'ul husna maka Allah memiliki asma'ul husna jadi baik kita menyuruh Ya Allah Ya Rab Ya Rahman Ya Ghafur ya, dari nama-nama ya, asma'ul husna tersebut maka sesungguhnya kita adalah Menyeru dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang memiliki nama-nama tersebut Dalam surat ya, Toha Allahu la ilaha illa huwa Lahul asma'ul al husna Allah subhanahu wa ta'ala Ilaha la ilaha Tiada ilah yang berhak diibadati ya, Dengan hak ya, Dengan benar Kecuali dia Allah yang maha isa ya, Lahul asma'ul husna dia memiliki asma'ul husna Kerana dia memiliki asma'ul husna Maka dia adalah ilah yang berhak diibadati Tiada sekutu baginya Dalam surah Al-Hashr Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Wal khaliqul bari'ul lahu al asma'ul husna Jadi Allah yang Al-Khaliq menciptakan al bari yang Membentuk rupa Ya yeah. Uh, nah, al-Bari juga menciptakan, al-Musawir yang membentuk rupa, ya, yang membentuk Musawir. Kemudian laul asmaul husna, Allah memiliki asmaul husna. Itulah ya ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang asma Allah yang disifati dengan al-husna, asmaul husna. Taib. Jika ada yang bertanya, kenapa nama Allah Subhanahu Wa Taala disifati, ya, dengan alhusna. Kenapa tidak sekurangnya Allah walhusna padauhubia. Allah memiliki asma, yaitu nama-nama. Kenapa disifati dengan alhusna? Nah, ini pertanyaan yang harus kita pahami dan harus kita ketahui jawabannya. Karena dengan mengetahui jawabannya kita akan memahami kebenaran aqidah alisunah dan Ya, pemikiran yang menyimpang atau pemahaman atau akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah yang hanya ya membaca nama tapi tidak mengetahui isi kandungan dan tidak menetapkannya. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Ini pertanyaannya. Kenapa Allah sifatti dinamanya dengan Al Husna dalam 4 ayat? Ya. Dan Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut Jawabannya Jawabannya Kerana nama-nama tersebut Nama-nama tersebut Itu mengandung Mengandung sifat-sifat Allah yang sempurna yang tidak ada kekurangan, kecacatan ya, kejelekan di dalam sifat-sifat tersebut. Ya. Baik dari sisi mungkin seorang ya mempersepsikan, ya ihtamil atau mempersepsikan kemungkinan ada ya, sesuatu makna yang tidak baik sama sekali tidak ada. Atau semua yang ya diduga oleh seseorang mungkin maknanya begini, maknanya begitu dan seterusnya, tapi makna yang negatif, makna atau makna yang jelek, maka semua hal itu tidak terdapat dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala maka dinamakan ya, al Husna. kena sebagaimana yang disampaikan tadi nama yang telah sampai pada tingkat yang tertinggi dalam kebaikan, arti tidak adalah kebaikan yang lebih baik dari itu nah bukan sekadar baik tapi lebih baik. Kalau baik, mungkin ada yang lebih baik. Yeah. Ini baik, ini baik. Maka ada yang lebih baik. Dan nama Allah al Husna yang lebih baik. Bukan sekadar baik. Yang lebih baik. Yang telah sempurna dalam kebaikannya. Yang paling tinggi dalam kemuliaan dan keagungannya. Maka asmaul Husna. Kenapa demikian? Kerana nama-nama tersebut itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Karena kita mengetahui dan juga sebagian akan kita jelaskan seluruh sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Ya. Makanya kalau ada sifat yang dari satu sisi sempurna dan di sisi lain tidak sempurna, ini tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa ditetapkan secara mutlak kepada Allah. Ya. Karena sesungguhnya sifat Allah adalah sifat yang Sempurna Baik Oleh kerana itu Dari apa yang disampaikan tadi Para pemirsa Para pendengar kaum muslimin Sudah mungkin bisa memahami Ya Sudah bisa memahami Berarti Ya 99 nama yang kita kenal dengan Asma'ul Husna tersebut Dan itu bukan Ya jumlah atau membatasi jumlah pada 99 tersebut saja tidak, kerana nama Allah itu banyak Ya, nama Allah itu banyak, bukan sekadar 99 saja, 99 itu yang tertarik dalam hadis, Al-Quran dan hadis yang keutamaannya kata Nabi SAW, barang siapa yang mengetahuinya ya, dan memahami sekandungannya Mengamalkan Maka dia akan masuk surga Seperti yang akan kita jelaskan insyaAllah Dalam kaedah yang lain Taib. Kenapa nama Allah itu disifati dengan Al-Husna Ya Karena setiap nama Atau seluruh nama tersebut Mengandung ya, sifat yang sempurna Itulah maknanya Jadi mengandung makna yang terbaik dan makna yang terbaik itu itulah sifat-sifat Allah yang sempurna. Tiada kekurangan dan kejelekan ya sedikit pun di dalam makna dan sifat tersebut. Sudah sudah bisa dipahami. Baik. Berarti 99 nama tersebut menunjukkan kepada apa? 99 sifat Berarti sifat Allah banyak ya, Ustaz iya nama banyak, bukan hanya 10 tambah 10 ya. Berarti sifat Allah banyak, ya. Kena setiap seluruh nama tersebut menunjukkan kuasa sifat. Setiap ya, kena nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sempurna, ya. Ini kalian harus tahu hami. Kenapa nama kan asmaul husna? Kalau seandainya nama tersebut tidak mengandung Sifat-sifat ya, yang sempurna Maka tidak namakan husna ya, Seperti nama kebanyakan ya, makhluk ya, Miliki nama Tapi nama tidak menunjukkan pada hakikat Pada ya, eksistensi yang sesungguhnya Namanya baik tapi sifatnya jelek Bayang seperti itu Namanya Masya Allah tapi perilakunya peraku iblis dan syaitan. Ya. Itu manusia makhluk, Tapi nama Allah. Dan nah, tidak menyerupai satu pun dari makhluk, laisa kamitsli syai' wa nama Allah Subhanahu wa taala nama yang Mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun ya, kejelekan, kecacatan, kekurangan di dalam nama tersebut. Nama yang menunjukkan akan hakikat kesempurnaan Allah, hakikat. Artinya betul-betul menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Yeah. Bukan hakikat sifat. Karena hakikat sifat tindakan mungkin, tapi kesempurnaan. Ya, yeah. setiap satu nama atau setiap nama menunjukkan kepada makna yang sempurna. Ditambah lagi dengan nama-nama yang lain maka tiada lain kecuali Allah yang memiliki kesempurnaan itu secara mutlak kamalul mutlak ini istilahnya kamalul mutlak apapun yang terbesit dalam terlintas dalam benak pikiran kita yang dibayangkan dengan seluruh makna kesempurnaan maka Allah melebihi dari apa yang kita bayangkan ya, melebihi itu semua Ikhutaliman Faisar Rahimakumullah Jadi Kembali di, di, Disampaikan bahawa Kenapa dinamakan Asma' Allah Sebagai Al-Husna Asma'ul Husna Kerana seluruh nama tersebut Bahawa nama-nama tersebut Itu mengandung Makna Makna yang mulia Dan makna yang mulia tersebut adalah sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Ini disatat baik-baik, ditulis jangan sampai lupa. Karena ini sangat penting sekali memahami apa yang akan kita sampaikan. Ya. Dan juga menjelaskan ya, kekeliruan konsep berbagai akidah tentang sifat Allah. Baik. Setelah kita mengetahui kenapa dinamakan dengan al Husna, Nah, untuk menambah penjelasan dan pemahaman kita terhadap hal ini, kita sebutkan contoh. Ya, contoh. Karena kata orang Arab, ya, Bil-mithal yattadihul maqa. Dengan contoh itu, pernyataan sebuah teori akan semakin jelas. Ya. Tadi hanya sebuah teori. Sebuah, sebuah tu keilmuan prinsip. Lalu bagaimana? Ya, dalam contoh apakah ada contoh yang menjelaskan hal itu? Naam. Ya. Yeah. Baik. Dengan misalnya petajeul maqal. Ya, yeah. dengan contoh suatu pernyataan semakin jelas. Contoh. Ya, yeah. kita ambil di antara nama-nama Allah Subhanahu wa al ta'ala, Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al Husna yaitu Al Hayy. Ya, yeah. kita membaca di ayat kursi. Dan juga awal surah Ali Imran. Ya. Yeah. Dan yang lain Al Hayy. Nah. No. Allahu la ilaha illa huwal hayy hay. Ya. Hayyul qayyum. Nah. La ilaha illahul hayyul qayyum. Nah, bertawakal kepada Al Hayy yang tidak mati. Bertawakal kepada Yang Maha Hidup. Dan aku menghadapkan wajahku Hayyul Qayyum. Wajah semua tunduk kepada Allah yang Maha Hidup, Tayyib Al-Hayy Salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Taib. Kenapa dinamakan Al-Hayy? Ya. Salah, dari, salah satu dari salah Husna. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Karena nama Allah al hay Al-Hayyu itu mengandung sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah apa sifat tersebut al-hayatu kehidupan al-hayatu kehidupan kehidupannya bagaimana kehidupan yang sempurna kehidupan yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berakhir dengan kefanaan kehidupan yang sempurna Allah telah ada tidak didahului sesuatu yang tidak ada ya. tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan ya. Allah kehidupan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan yang azali, abadi azali, abadi azali kan Allah telah ada Tanpa ada sesuatu yang mendahulunya, Sesuatu yang tidak ada Berbeda dengan kehidupan manusia, kehidupan makhluk sebelumnya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah dan semua akan berakhir dengan kefanaan. Kuluman alaiha fan kata Allah, semua yang ada di permukaan ini akan sirna. Wajib kawajurabek yang kekal adalah wajarab mu. Itu Allah subhanahu wa taala. Kena wajah Salah satu bagian dari sifat Allah Taala. Sifat dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini dari satu sisi kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak pula diakhiri ya dengan kefanahan kekal. Baik. Dari sisi yang kedua kehidupan yang melazimkan seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh zat yang mahir hidup. Oleh kerana itu, kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang yang memiliki ilmu. Kehidupan yang memiliki kudrah. Kehidupan yang memiliki pendengaran, penglihatan. Kalau ada makhluk hidup, ya. Tapi dia tidak ya makhluk tersebut tidak memiliki ilmu, jahil. Manusia diciptakan oleh Allah. Ada dia hidup. Tapi tidak memiliki ilmu. Juga tidak memiliki pendengaran dan penglihatan buta, tuli, bisu tidak bisa bicara ini kehidupan, jelas kita katakan ini kehidupan yang sungguh kehidupan yang tidak sempurna kehidupan yang cacat ya kenapa dia hidup dan dia akan berakhir, semuanya akan berakhir kudunu nafsin za'iqatul ma'udakim adang kematian walillahil mathalul a'alah Allah memiliki pemisaran yang agung, yang maha agung yang tidak serupa dengan makhluknya, leisa kami silih sayi, ya. Kendati namanya sama, kehidupan, hayat, ya. Kalau mengatakan Allah yuhikum, thumah yumitukum, thumah yuhikum, Allah menghidupkan kalian, matikan, Allah menghidupkan lagi. Ada kehidupan. Allah memiliki kehidupan. Makhluk yang dicipta Allah ada kehidupan, tapi tentu kehidupan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kehidupan yang sempurna secara mutlak, kehidupan manusia sesuai dengan keterbatasannya, kelemahannya, kefakirannya, kefanaannya, semua akan berakhir. Nama sama hayat kehidupan, tapi hakikat berbeda. Maka dinamakan hay sebagai asmal husna kerana nama Allah al-hay menunjukkan kepada kehidupan yang sempurna. Yang tidak dihulidahului oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan dan kehidupan yang melazimkan, ya, yang menunjukkan kepada sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Oleh karena itu, ya, kita jelaskan bahawa di antara sifat Allah itu, di antara nama Allah itu, nama yang menunjukkan kepada banyak sifat, ya bukan satu saja sebagaimana Al-Hay yang maha hidup, ini menunjukkan pada sifat kesempurnaan Allah yang lain perbuatan kekuatan ya, Al-Qudra, kalau ada yang hidup tapi lemah ini kehidupan yang cacat tapi Allah Al-Hay yang maha hidup, yang memiliki kekuatan, yang memiliki pendengaran, yang memiliki ilmu, yang memiliki sifat-sifat yang lain ya pendengaran penglihatan wal kalam berbicara maka Allah memiliki iradah keinginan Allah memiliki kudrah kudrat kekuatan Allah memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan Allah memiliki ya kalam ya kan itu semua sifat zat yang mahidu dan sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh Allah ta'ala ta taib <coughs> ini satu contoh ya kembali kita sebutkan kata kuncinya pembahasan kita sekarang ini adalah seluruh nama Allah menunjukkan kepada sifat yang sempurna itu kata kuncinya jangan lupa itu nah baik kita beri contoh yang lain karena semakin banyak contoh kita akan semakin memahami ya semakin bertambah keyakinan kita jadi sebuah kaidah keyakinan yang bukan sebuah teori saja, teori yang ada praktik dan contoh ya, yeah. baik yang lain di antara nama Allah Al-Alim ya, yeah. nama Allah Al-Alim ya, yeah. was-samiyah al-alim, wal-alimul hakim nah, mungkin Allah aziz ha aliman hakim banyak sekali dalam Al-Quran, na'am Al-Alim, yang maha berilmu maka boleh seorang menamakan Abdul Alim ya, Abdul Hayy kan begitu jadi menghambakan diri kepada nama Allah ya. Al Alim salah satu dari Asmaul Husna Kenapa namakan Asmaul Husna? Guna menunjukkan kepada ilmu yang sempurna. Naam. Menunjukkan kepada ilmu yang sempurna ilmu yang bagaimana? Ya, kesempurnaan ilmu tersebut. Ya. Ilmu <coughs> ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan. Ya. Dan ilmu yang tidak akan berakhir dengan kelupaan. Jadi tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan berakhir dengan lupa ilmu yang Allah berikan kepada manusia kena makhluk yang sebelumnya mereka jahil nah. Allah yang mentakdirkan kita dilahirkan dari rahim ibu kita kita tidak mengatasi sesuatu begitu kata Allah dia tidak mengatasi sesuatu kemudian diberi Allah-Allah fasilitas sarana beri mata ya, diberi telinga akal untuk mencerna menganalisa ya memperhatikan memahami kemudian secara berangsur-angsur mereka memiliki keilmuan mulai bisa membaca boleh bisa menulis kemudian terus membandingkan melihat semua itu ya pintu masuk untuk ilmu tadi ini mata melihat memperhatikan telinga mendengar akal memahami terus terjadi sinkronisasi jadi sebuah pengetahuan menghafal dan seterusnya taib itu proses ilmu manusia Dia belajar Nah Maka jika tidak belajar Dia akan terjahil Taib Kemudian Bila mereka telah sampai Batas umur Semakin tua Ya Terkadang sebagian sampai kepada umur pikun Yang tidak mengetahui sesuatu lagi Seperti sediakala waktu mereka Masih bayi dan kecil A'udzubillah min t'alik Begitu ilmu manusia. Adapun ilmu Allah Tabaraka wa Taala ilmu yang al-kamil, ilmu yang sempurna. Ilmu al-wasik Ilmu yang sempurna dan ilmu yang wasik yang luas. Ya. Ilmu yang bagaimana? Ya'lam ya ma kan. Yang begitu luas. Nah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu ilmu ya Allah yang ya'lamu yang mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya. Wa ma yakun tapi sedang terjadi. Wa ma yang akan datang wa dan apa yang belum terjadi dimasa yang akan datang law seandainya itu terjadi Allah mengetahui ya'lam kaifa mengetahui bagaimana itu terjadi kapan di mana, posisi dan seluruhnya Allah mengetahui nah sehingga Allah menyebutkan orang-orang kafirin itu kalau nanti di akhirat mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal lagi tapi Allah mengetahui mereka ini kalau dikembalikan pasti berbuat kufur lagi padahal mereka belum dikembalikan karena masih hidup dunia belum kiamat belum akhirat walau rudd la'adu anhu kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia mereka akan kembali berbuat kekufuran di orang mengetahui ya padahal itu belum terjadi lihat bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala ya meliputi segala sesuatu wasia rahmat radbi wasi' wasi' rabbik wasi' rabbik kull ilma bahwa ilmu-Nya terrahmatullah meliputi segala sesuatu. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ilmu Allah tatkala Firaun bertanya kepada Musa, "Na balul qurunul ula?" Bagaimana tentang kondisi dan perihal umat-umat sebelumnya? Ya. Apa jawab Musa? Ya, Allah menjelaskan, "Ilmuha inda rabbih ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yaghdil rabbi wa la yansa ya perihal ahwal tentang semua umat Umar sibitu ilmunya 'inda rabbi rabbku yang mengetahui semua ada di sisi Allah Allah mengetahui berapa jumlah mereka ya berapa yang laki berapa yang wanita ya dan apa yang terjadi Allah mengetahui semuanya ya ilmu ha inda Rabbi. Fi kitab Tala Tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, sumu Tala Tertulis. La yadhillu Rabbi, Rabbku tidak akan sesat. Wala yansa. Kenapa seorang sesat? Karena dia tidak miliki ilmu. Ya, kenapa juga dia? Ilmunya seburukna sering lupa. Allah Rabbul Alamin, la yadhill wala yansa. Ya. Kena ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna kena tidak didahului dengan ketiadaan atau kejahilan. Tidak. Dan tidak akan berakhir dengan kelupaan. Nah. Nisian. Taib. Jadi ilmu yang wasi' yang meliputi segala sebaik secara global dan secara terperinci. Ilmu yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan sifat Allah itu sendiri dengan dirinya. Dan ilmu yang berkaitan dengan makhluk semuanya. Baik secara global dan secara terperinci. Ya, semua itu diketahui oleh Bahanul Wataala. Sesungguhnya apa yang kita ungkapkan sekarang ini, itu kita mengungkapkan ilmu yang kita pahami sesuai dengan dalil-dalil tadi yang mampu kita ungkapkan. Sesungguhnya di balik itu semua sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan tentang keluasan ilmu Allah Taala. Dan apapun yang kita bayangkan Tentang keilmuan, tentang sesuatu Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui itu semua Allahuakbar Ya, di tangannya Ya, semua kunci-kunci Hal yang ghaib Qala subhanahu wa Jadi Ilmu yang berkaitan dengan Perbuatan Allah Dan perbuatan makhluknya Semua diketahui Allah subhanahu wa ta'ala Dan perbuatan Allah tidak pernah berakhir Ya. Sebagaimana kalimat-kalimat tidak akan pernah berakhir. Naam. Kendati lautan demi lautan menjadi tinta dan semua pohon yang ada di dunia sebagai pena dan semua lembaran kertas dikatakan sebagai untuk menulis tidak akan pernah habis. Akan lautan akan kering. Pena semua akan ya patah semua dan akan hancur semua. Lembaran semua akan habis, tapi tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah. Mana fitah kalimat itu? Ina. Ikhutuliman fa sarhima kumullah. Wastuhanu waala mujbudkan wa indahu ma fatihu La ya'lamuhu illah. Allah yang memiliki kunci-kunci perkara yang gaib. Ya, tiada yang mengatakan kecuali Dia. لا يعلمها إلا هو كما ينسبل كأن الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تبصر على الأنعم يا jadi semua kunci-kunci perkara yang gaib itu Di tangan Allah Allah yang memiliki kuncinya Allah yang mengetahui semua hal itu Allah mengetahui apa yang ada di bar Di darat Ni, Di daratan Begitu banyak makhluk hidup di daratan ini Semuanya Allah ketahui Ma fil bar Tayyip Di mana lagi? Di lautan naam Wal bahr. Bahar, lautan, samudra, ya. Kena lautan lebih luas dari bumi, dari daratan. Nah, dan apa yang ada di laut tersebut, ya, berbagai jenis ikan, berbagai hewan yang ada, ya, intan berlian atau mungkin berbagai ya, perhiasan yang ada di lautan tersebut karang-karang yang begitu indah ya bagaikan ya pohon dan tanaman yang ada di daratan subhanallah berapa jumlah dari ikan yang ada enam jenisnya jantan betinanya Allah tahu subhanallah Allah mengetahui tidak ada yang sembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mengetahui hal ya, itu semua. Ya'lamu ma fil barh, fil bahr, bari wal bahr, wa ma tasqutu mi warakah, Allahu Akbar. Dan tidak satu pun daun yang jatuh. Di mana? Di permukaan bumi ini. Di dunia ini, berapa jumlah pohon yang ada di muka bumi ini. Dan berapa jumlah daun yang jatuh setiap detik Wahmim warqatin satu pun ya daun yang jatuh ilah yaglamuah kecuali Allah mengetahui hal itu ini yang ilmu Allah al wasi ini ilmu Allah yang wasi ilmu yang maha luas. Nah tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Kena Allah Al Alim, kemudian, walah habbatin dan biji-bijian yang ada di zulumatil ardi, lempur bumi, ya, petani, ya, menanam benih, ya. menabarkan benih, dan biji-bijian yang lain, kemudian tertutup oleh tanah zulumatil ardi dalam tanah. Petani tidak tahu, apakah akan tumbuh atau tidak? Allah yang mengetahui mana biji-bijian dan benih tersebut yang akan bisa tumbuh Ya. walau ratbin walaya bismana yang mungkin masih basah dan, dan kering kalau kering berarti tidak bisa tumbuh, mana yang basah masih bisa hidup ya kalau begitu yang basah tadi mau hidup tumbuh dengan seni terbuka ya, Padahal itu tertutup ya oleh tanah, oleh bumi tadi tertutup tapi begitu telah muncul Allah izinkan akan tumbuh bijian tersebut itu akan terbuka sendiri dia akan ya keluar muncul subhanallah Allah mengetahui berapa jumlah biji-bijian ya dan juga benih yang ditanam oleh petani di permukaan bumi ini ya bijiannya ada perut bumi Allah mengetahui mana yang kering mana yang basah mana yang akan tumbuh mana yang tidak bisa tumbuh ya ya Subhanallah ya Subhanallah illa fi kitabim mubin semua itu telah tertulis di kitab yang nyata yaitu Lauhil Mahfuz dan semua yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu telah diketahui oleh Allah makanya Allah tulis dengan perantara pena kenal ciptakan pena kemudian diperintahkan uktub pena bertanya apa yang aku tulis ya Allah uktub maqadiral khalaiq ila qiyam tulis semua takdir makhluk ini sampai hari kiamat kemudian dia antara menjelaskan ilmu Allah yang sempurna dan luas tersebut tidak ada makhluk yang berjalan yang hidup di permukaan bumi ini Illa kecuali Allah yang menanggung rezekinya semua ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahy Allah mustaqaroh musta'udahim. Mereka Allah mengerti di mana tempat mereka, ya menetap di mana sarang mereka, di mana manusia menetap. Allah mengerti, oh, must, musta'udah di mana mereka menyimpan juga ya, makanan dan kebutuhan mereka. Allah mengetahui. Tahir. Kluhun fi kitabmu binsoh mu itu tertulis. Ya Subhanallah. Hada, wahyul Rabb Dan itu yang bisa kita ungkapkan, itu yang bisa kita utarakan, kita jelaskan tentang. Ke ilmu Allah Yang mahal luas Di balik itu semua Lisan kita Ya Untaian kalimat kita tidak bisa mengungkapkan hal itu Ya Subhanallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan Ya'lamu maafis samawat Ya'lamu maafis samamati wal ar Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Wallahu alimun bidhati sudur Allah mengetahui apa yang ada di langit, berapa jumlah malaikat yang ada di langit. Ya, Kena langit tempat malaikat, berapa jumlahnya? Ya, tujuh tingkat langit yang penuh dengan malaikat tidak tersisa. Tempat ya sekalau seukur, seukuran ya, kenderi seukuran ya empat ukuran jemari-jemari manusia kecuali di sana ada malaikat yang sujud taib Allah mengetahui dan yang ada di bumi dan Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan ya dan Allah mengetahui apa yang ada di dada-dada kalian di hati kalian bahkan sebelum suatu tersebut terbesit dalam hati kita Allah mengetahui apa yang akan terbesit subhanallah itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ya uh, ungkapkan berdasarkan dalil, -dalil tadi. Tapi sebagaimana para ulama di balik itu semua ilmu Allah yang mahluas yang tidak akan mungkin diliputi oleh manusia dan tidak akan mungkin bisa ya secara uh, keseluruhan bisa diungkapkan apalagi meliputinya. Makanya al alim ya. al alim Kenapa tidak dinamakan Al-arif Al-arif Ya atau Al-faqih al Al-arif juga kan pengetahuan ya. Faqih, fiqh, pemahaman Ya Juga Al-arif Pengetahuan, ma'rifah ma Tapi kenapa Allah subhanahu wa yang Memilih Al-alim sebagai namanya Bukan arif, bukan faqih Ya kena alim yang lebih sempurna, yang mengandung makna kesempurnaan yang tiada lagi makna yang lebih tinggi dari itu ya kena arif, makrifah dan fiqh masih ada keterbatasan tapi al-ilm al-alim, ini sudah makna ilmu yang sampai pada puncak kesempurnaan dan keluasan yang Tiada lagi yang lebih sempurna dan lebih luas dari itu. Subhanallah. Itu, ya. Contoh, ya, yang kedua. Baik, contoh yang ketiga. Ya, kita perbanyak contoh. Insyaallah semakin paham. Ha. Nama Allah di dalam surat Al Fatihah yang kita ucapkan, yang kita baca setiap saat, ya. Dua nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang terjemahan dengan bahasa kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang keduanya menunjukkan pada rahmah. Rahmat. Ya. Memang ya, kita tidak bisa menerjemahkan ya Al-Qur'an itu dengan secara literal -like dengan ya bahasa kita, sulit. Terkadang bahasa kita tidak mewakili ya, Makna keseluruhan Maka disinilah pentingnya Seorang memahami bahasa arah Untuk memahami Al-Quran Tidak mencukupkan dengan terjemahan Nah itu membantu Karena ya, Kalau kita membaca -Rahim", Yang maha pengasih lagi maha penyayang Selesai begitu saja Tidak sempurna pemahaman kita Tapi tak kala kita memahami Bagaimana rahmat itu yang sesungguhnya kenapa kau Rahman kau Rahim apa perbedaannya semuanya keduanya diambil kata ke nah. Rahman nah Ar-Rahman itu Rahmat yang wasiah yang meliputi segala sesuatu Ar-Rahim Rahmat yang dari luas tadi ada Rahmat yang spesial yang spesial yang khas untuk siapa? orang beriman na'am kan abil muminina rahima baik intinya kedua menunjukkan pada sifat rahmah al-Rahman maka sifat Allah rahmah yeah. ya selain dari sifat Allah ya yeah, al-hayat al-iradah al-qudrah al sam wal basar al-kalam ya yeah. Al lain. Apa milik sifat yang lain? Ar-Rahmah. Dan sifat-sifat yang lain. Taib. Kenapa dinamakan Ar-Rahmah? Asma Allah al-Husna. Kenapa? Jangan lupa jawabannya, karena Ar-Rahmah menunjukkan kepada sifat Allah yang sempurna. Menunjukkan kepada sifat apa? Ar-Rahmah. Rahmah yang wasiah. Rahmatullah al-wasi'ah Al-Kamila Al-Rahmal Yang sempurna ya. Kesempurnaan tersebut Mungkin kita bisa pahami Dari satu sisi Sebagai perbandingan karena terkadang Memahami sesuatu Bila ada perbandingan Kita bisa memahami Ya Dalam sebuah hadis Ya Nabi SAW Melihat seorang ibu Yang kehilangan ya Bayinya Anaknya Kemudian satu ketika dia mendapatkan menjumpai, menemukan anak tersebut lalu dia mengambil anak tersebut ya kemudian memeluknya dan secara otomatis mungkinkah seorang ibu tersebut begitu mendapatkan anaknya yang selama kehilangan kemudian ditemukan lagi kemudian dia memeluknya, dia akan melepaskan lagi membiarkan lagi Setahil tidak akan mungkin Dia akan menubuh segalanya dengan nyawa jaraga dia Agar anak ini selamat Tidak terpisah lagi dari dirinya Kasih sayangnya Dia akan ya Berikan asi Disusui ya Perhatikan dan semuanya Ini bentuk apa ini? Rahmat kasih sayang ini Manusia masih memiliki kasih sayang Tapi disayangkan Manusia ada yang sudah tidak lagi memiliki kasih sayang bahkan hewan terkadang lebih sayang kepada anaknya daripada manusia di zaman sekarang ini sebagian manusia ya. na'uzubillah min dhalik ya, na'uzubillah ya. min dhalik rahmat yang ada pada hati jiwa atau diri seorang ibu terhadap anaknya, bayinya itu rahmat yang Allah tanamkan dalam diri dia salah satu dari rahmat ya, satu rahmat bagian dari satu rahmat yang Allah turunkan Allah ciptakan rahmat itu ada pada dirinya Ya Itu baru satu Dan rahmatnya ada sisi Allah 99 Dan Allah memiliki sifat rahmat rahman yang sempurna Kata Rasulullah SAW Lallah Sungguh demi Allah Sungguh Allah Arham bi biibadih Lebih sayang Lebih rahmat sayang dan ya kepada hambanya min hadihili waladiyah dari seorang ibu ini terhadap bayinya atau anaknya subhanallah Allah arham bina ini rahmat yang sempurna kerana rahmat yang telah sampai pada puncak kesempurnaan yang paling tinggi rahmat yang meliputi segala sesuatu yang rahmat Allah mendahului kemurkaannya dan rahmat-i sabaqan ghadabina bentuk kesempurnaan rahmat Allah rahmat yang meliputi rahmat yang mendahului kemurkaannya makanya begitu hamba berbuat dosa maksiat kepada Allah ya membangkang kepada Allah enggak langsung dibinasakan masih diberi kesempatan rahmat Allah subhanahu wa taala ya yang sempurna arham bi ibadi begitu mereka bertaubat bersujud bersimpuh di depan Allah bersujud menangis meratapi kesalahan menyesali Allah terima pintu taubatnya Allah ajak mereka untuk bertaubat tubu ila Allah ya tubu ila Allah taubatann nasuha ya la taqnatum min rahmatillah fi dhunubi jami'ah ya subhanallah nah in rabbika ghafurur rahim Ha gitu. Baik. Komedian yang meliputi rahmat yang luas. Tiada satu pun makhluk di permukaan bumi kecil terliput oleh rahmat Allah yang luas tadi. Rahmat yang luas sehingga Allah ciptakan semua makhluknya masing-masing mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Secara umum sehingga Allah beri mereka makan. Beri minum Beri harta Kedudukan dan ya, Untuk kelangsungan hidup mereka Kena rahmat Allah yang luas وَرَحْمَةِ وَأْسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Rahmat, kata Allah yang meliputi segala sesuatu Rabbana وَأْسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً wa ilma Begitu kata orang lain بَقْفِ اللَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكُ Ya Allah Engkau yang rahmat dan ilmu memeliputi segala. Rabbana wasi'at kulla rahmatan. Ya Allah rahmatmu begitu luas dan ilmu luas. Suhanallah rahmat. Kenapa rahmat namakan asmal husna begitu? Rahmat yang sempurna, rahmat yang begitu luas, ya rahmat yang meliputi segala sesuatu. Nah, dan doa malaikat mendoakan orang beriman, mereka bertawassul. Ya, menyebut rahmat Allah yang begitu luas tadi karena ingin memohon keampunan bagi orang beriman. Ya, terima taubat mereka. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatuwaihma. Subhanallah. Ya Rahman, rahmatna. Rahmat yang luas dan rahmat yang spesial. Yang rahmat yang spesial itu yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang salehin. Dan rahmat yang spesial inilah Rahmat yang merupakan ya kunci utama kebahagiaan seorang hamba. Rahmat yang luas tadi tidak, karena rahmat yang meliputi semua orang kafir juga dirahmati. Orang fasik, utinya Allah kasih makan, Allah kasih minum, ya. Dia mereka buat kufur tidak Allah binasakan langsung, ya. Mereka menghina NabiNya tidak dibinasakan langsung, ya. Kalau Allah menghendaki, Sekarang dibinasakan semua yang menghina Nabi yang berkarikatur seperti itu Dihina Dihancurkan oleh Allah Dibinasakan Dengan mudah Allah mengatakan Kun fayakun Akan binasa semuanya Tapi Rahmat Allah Sebagaimana dikatakan tadi wa Rahmatu wasiat ku lasyik Warahmatu sabakat ghadabah Warahmati sabakat ghadabih Rahmat Yang mendahului kemurkaannya Ya subhanallah kita ini manusia hamba Allah yang banyak dosanya Ya Masing-masing tahu Bahkan mungkin telah lupa apa yang dia kerjakan Tapi Allah tidak akan pernah lupa Tertulis semuanya Ya Begitu banyak dosa kita Ya Tampak dan tersembunyi Besar dan kecilnya Ya Apakah Allah langsung memberikan sanksi dan azab kepada? Tidak Seandainya Allah turunkan azab seketika langsung yang berbuat dosa dan maksia enggak ada yang tersisa di permukaan bumi ini matarakat ala wajil abdi syekh tak akan ditinggalkan di permukaan bumi dan akan binasa semuanya dan mereka tidak akan bisa hidup secara normal kenapa? karena terlihat apalagi kalau seandainya ya sanksi dan dosa tersebut mengeluarkan ya aroma yang jelek, yang busuk mana ada orang yang akan bisa keluar berjalan mana ada orang yang akan bisa mendekati seseorang berbegar gaul karena terbau busuk musuh nah. tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan hal itu Ya, subhanahu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ikhutal iman itu baru tiga ya tiga nama ya al-hay al-alim al-rahman sudah satu jam kita bicara tentang masalah itu belum selesai sebagai kesimpulan pelajari asmaul husna ya pahami maknanya dihafal tapi jangan dinyanyikan enggak bermanfaat dinyanyikan kalau enggak dipahami maknanya diulang-ulang terus tapi enggak paham maknanya enggak bermanfaat ya pahami bisa dikuasai dihafal bagus yang lebih utama diketahui makna diketahui nasmal husna terlebih dahulu itu semua makna sifat yang sempurna yang terkandung dalam diimani diyakini jangan diingkari atau dita'wil contoh nama Allah subhanahu wa ta'ala tadi ar-Rahman ya sifat Allah ar Rahmah tambahkan itu sifat yang tujuh tadi tambahkan sifat yang lain Allah miliki kehidupan al-hayat al-irada al-qudra al-samu al-basar al-ilmu al-samu uh, al-kalam tambah yang lain al-rahmah apa lagi al-khalk tambah lagi yang lain kenapa kerana semua asma husna tadi menunjukkan kepada sifat ya diimani semua ya. belum sifat-sifat yang lain yang ada pada diri Allah subhanahu wa sifat ya. ahli sunnah ya kenapa mereka meyakini asma husna kerana itu mengandung sifat yang sempurna H. Ikhatul Iman para berserahihimakumullah. Ya, Allah memiliki juga dan terkadang nama tersebut secara terse, terpisah tersendiri itu menunjukkan jelas kepada sifat kesempurnaan. Dan bila digabungkan dengan nama yang lain itu akan menambah kesempurnaan makna yang lebih sempurna lagi. Berarti al-kamal fawqa kamal kesempurnaan di atas kesempurnaan. Jika satu sifat saja, satu nama saya menunjukkan kepada makna yang sempurna, ditambah dengan, digabungkan dengan nama yang lain, menunjukkan kepada kesempurnaan yang lain, sehingga digabungkan menjadi sempurna di atas sempurna. Kamal, fokal, kamal. Kamal, fokal, kamal. Sempurna di atas kesempurnaan yang mutlak. Contoh, sering Allah menyebut dalam Al-Quran Al-Azizul Hakim. Al-Aziz, Izzah, yang memiliki Izzah, walillahil Izzah keagungan, kemuliaan, al-hakim, hikmah, -hukum. dan hukum. saya digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Kenaizah, izah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah itu tidak akan menyebabkan Allah itu berbuat hal yang bertentangan dengan hikmah. Selalu disertai dengan hikmah. Berbeda dengan izah keagungan sebagian mungkin yang relatif dimiliki manusia sering berbuat zalim. Keluar dari batasan hikmah, bijak. Entah-entah punya kedudukan, orang kaya atau kedudukan ya, dia berbuat seenaknya. Berbuat semena-mena. Karena merasa ya, miliki kedudukan, ya miliki eh, suatu, maka dia berbuat zalim. Nah, akhazatul izzatu bil itsm. Izzah dia itu menyebabkan dia berbuat dosa. Tapi Allah izzah selalu disertai dengan hikmah dan hikmah Allah hikmah yang agung yang disertai dengan izzah maka tatkala digabungkan izzah dengan hikmah adalah kamal fawqul kamal kesempurnaan di atas kesempurnaan tadi wallillahi alasmaul husna ya itu mungkin yang bisa pada kesempatan ini untuk disampaikan karena waktu yang sangat membatasi Sungguhnya kalau kita kaji satu persatu 99 nama tadi Ya tentu ya berapa jam yang harus kita butuhkan 99 jam Nah dikalikan berapa itu pertemuan yang harus kita Ya harus gunakan untuk mengkajinya Ya mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pegangan kita Lada segi untuk bisa memahami nama-nama yang lain Demikian Wallahu Wallahu'alam Assalamualaikum nah, warahmatullahi wabarakatuh kepada usaha yang sudah memberikan materi insyaAllah bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ini menjadikan keyakinan kita menjadi keyakinan yang lurus mengenai akhidah Allah jama'ah ini dalam asma wa sifat baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda yang ingin bertanya silakan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di nomor 0819896543. Dan untuk layanan telepon, setelah itu kami akan berikan kesempatan. silahkan di 0218236543. Baik, yang pertama bisa ada pertanyaan? Dari penanya dari Abdullah di Fakki Pintang, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz bagaimana akidah seseorang Yang meyakini bahawa yang pertama kali Allah ciptakan Sebelum menciptakan makhluk lain Sebelum menciptakan makhluk lain Ialah Nur Muhammad Sehingga Mengimani bahawa Muhammad itu secara hakiki Sebagai Nabi awal Sekaligus sebagai Nabi terakhir Bahkan uh, Diriwayatkan katanya Ketika Nabi Adam menikah Dengan Hawa Maharnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana pendapat hal ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakulah Fikus. Nah. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, Sebagian pertanyaan membuat kita sedikit tersenyum ya. Kerana. Jangan ya tak pernah ada yang betul hal-hal yang aneh gitu ya. Tapi Suatu sisi Kita ya Juga terdiam Kenapa? Karena ada orang-orang yang meyakini seperti itu Ini yang mengherankan kita ya. di mana landasannya Sumbernya gak tahu Keyakinan turun temurun Tak jelas landasannya Sumbernya Kadang ada hadis palsu Ya Subhanallah Ini perkara yang gaib yang tidak bisa diterima dengan apa? dengan raja wa'id palsu tayyib dalam hal ini akidah al-sunnah meyakini bahawa sebagaimana dalam hadis bahawa makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah arash nah. jadi katab Allahumma qadiral khala'iq Qabla ayahluq al-samaat bi limasina alf sana, wakna arshu al-ma. Ya Allah subhanahu wa taala, telah menulis di luhul mahfud, semua takdir makhluk ya sebelum penciptaan langit bumi selama lima puluh ribu tahun. naam wakna arshu al-ma. Dan arshu Allah tlah ada. Sebelum penciptaan sebelum penciptaan langit dan bumi sebelum penulisan tersebut nah wa arsyu di atas air dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi nah ini akad al-sunnah kendatinya sebagai makhluk yang pertama ciptakan adalah qalam tapi sungguh yang benarlah arasy qalam itu awal awal pertama Allah ciptakan langsung diperintahkan untuk ya menulis itu maksudnya Pertama sekali Allah ciptakan kalam Diperintahkan untuk menulis Bukan pertama secara mutlak Jadi Begitu pertama ciptakan langsung diperintahkan menulis Itu maknanya Baik Dan kita mengetahui Nabi Adam tercipta dari Ya Dari tanah Ya kan Kemudian terjadi setelah itu Ya Turun temurun Ya Pernah binak manusia dari hubungan perkawinan yang sah setetes mani dengan proses yang Allah yang dijelaskan ya al Quran dan dalam Hadis nah, setetes mani, serdara kemudian daging kemudian dibalut ya tulang bulu yang ada dan seterusnya jadi sempurna ciptaannya. Nah dan tidak terdapat ya dalam riwayat yang sahih bahkan sebagian mengatakan bahawa asal muasal ciptaan makhluk juga dari Nur Muhammad ini asal muasal ciptaan ya subhanallah ada kebab semua itu dusta palsu. Dalil yang menjelaskan tentang Nur Muhammad itu ribanya palsu. Nam, Rasul memiliki Nur, bahkan Rasulah Nur, dia itu nurun, kena cahaya. Tapi cahaya apa? Cahaya maknai bahwa beliau membawa risalah, membawa wahyu yang itu nurun, cahaya. Tetapi nur lah diunzilailai, ikuti cahaya diturunkan kepadanya. Adapun cahaya beliau Dan mati ya, secara fisik Kemudian terus turun temurun Bahkan itu yang lebih dahulu diciptakan Kemudian sampai dikatakan Ya mahar pernikahan Ya siapa sebagai Walinya pernikahan tersebut Ya kita tanya lagi nih Waktu Adam menikah dengan Hawa Siapa yang menjadi walinya Ya kok tahu maharnya Memang tertulis ada KUA ah, zaman tersebut menulis gitu, maharnya sekian, maharnya Nur Muhammad begitu. Ini pertanyaan yang kadang aneh yang tidak masuk akal, ya. Jadi ini semua adalah pertanyaan atau hal yang tidak ada landasannya yang benar. Semua tentang masalah Nur Muhammad, semua asal muasal manusia makhluk diciptakan dari Nur Muhammad cahaya sehingga Nabi adalah Nabi yang pertama dan terakhir, Subhanallah. Nabi Muhammad khatamun nabiyyin Allahumma khatamun nabiyyin. Ya. Khatamun nabiyyin baru beliau dikatakan nabi setelah umur 40 tahun sebelumnya beliau dikatakan nabi. Tapi Allah telah memilih dia sebagai abdun tapi kapan dipilih sebagai nabi? Ya ayyuhul muzammil qum fa anzir ya ayyuhul mudaththir. Naam. Nah. Seperti itu. Ya ayyuhul muzammil qum layl Al-Mudassir kun fa'andhir baru dia dikatakan nabi kok bisa menjadi nabi yang pertama dia belum dipilih ya nعم nah, yang ummat kita nعم na la nabiy ba'du khatamun nabiyin sayyidul mursalin jadi ini semua adalah ya keyakinan-keyakinan yang tidak ada landasannya semua adalah kepalsuan kedustaan dan ya kita tidak mau apa yang terjadi sebelumnya ya tidak diceritakan umaharnya Bagaimana proses pernikahan Adam dengan Hawa, kemudian bagaimana Maharnya, siapa saksinya, enggak ada itu. Arti kalau begitu ada Maharnya, siapa saksinya? Ya, di mana kejadiannya itu? Yang penting, yang kita yakini mak Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kau mereka Allah tempatkan di surga, kemudian terjadilah mengikatkan mengakan sejarah tulful dia tadi dan godaan iblis maka mereka diturunkan ke bawah bumi, ya seperti itu, kemudian terjadilah, ya lahir dari ada mahoma keturunan mereka, terus itu proses, setelah itu proses terjadi ya, turun temurun manusia beranak pinak dengan asal muasal yang dengan berbagai warna ada yang hitam ada yang ya sawmatan dan ada yang putih kan begitu terjadi, ya itu proses yang Disebutkan dalam Al-Quran. Adapun yang tadi ya semasa tidak ada landasannya, semua itu ya hal-hal yang tidak ada landasan yang palsu, ya, paling masalah akidah, ya, oleh karena itu tidak perlu ya digubrisi dengan seperti itu dan juga tinggalkan keyakinan yang seperti itu, kerana itu adalah kebatilan yang nyata. Nah, demikian Allahualam. Nah, baik. Sekian jazakumullah Khair atas jawapan. Sekian dan selanjutnya. Kami akan kembali pertanyaan di layanan singkat ada pertanyaan dari Bapak Nana yang berada di Ponor Kedel. Insha tadi disebutkan seluruh dan seluruh nama dan sifat Allah sempurna dan satu nama dari satu nama Allah memiliki sifat sempurna lainnya. Apakah ada kaedah khusus untuk mengetahui sifat lainnya itu seperti nama Al Hayyu memiliki sifat lain ilmu. Memiliki sifat lain ilmu, mendengar dan seterusnya Ustaz. Naam begini. Sebab dulangin, dulangi pertanyaannya, dulangi pertanyaannya. Iya, kurang nambah ke. Saya dengar ulangi tadi disebutkan seluruh nama dan sifat Allah sempurna dar, dan dari satu nama Allah memiliki, memiliki sifat sempurna lainnya. Apakah ada kaidah khusus untuk mengetahui sifat lainnya itu? Seperti nama Al-Hayyu memiliki sifat lain ilmu, mendengar, dan seterusnya nah, taib ya, terima kasih sepertanyaannya jadi, e, ada kaedah tapi kalau kita masuk ke dalam kaedah tersebut akan, ya, butuh satu jam lagi penjelasannya tapi secara singkat ya, bahwa e, nama sisi, ya, pendalilan atau bagaimana nama tersebut menunjukkan kepada sifat itu ada dengan tiga sisi pendalilan, ya pertama, secara uh, mutabakah istilahnya, artinya secara sempurna menunjukkan ya, bahwa nama tersebut menunjukkan kepada sifat yang terkandung pada nama tersebut nah. dan menunjukkan kepada zat yang memiliki nama tersebut menunjukkan pada ya sifat Allah Subhanahu wa Dan ada sisi pendailan al-lawazim atau iltizam artinya suatu nama menunjukkan kepada nama yang lain yaitu merupakan sebuah konsekuensi dan kelaziman. Ya, seperti ini sampaikan tadi. Ya. Allah Subhanahu wa ya Maha dan maha hidup kehidupan yang sempurna tadi ya bila kita pahami hakikat kehidupan yang sempurna, itu pasti menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain karena mustahil yang hidup ya secara logika sebagai perbandingan Allah memiliki permisaran yang lebih dari apa yang kita bandingkan, tapi ini sebagai pendekatan ya bagaimana kita menjelaskan hidup, kehidupan manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah dan sangat lebih serba kekurangan bila ada makhluk hidup manusia, dia memiliki ilmu yang terbatas kekuah, pendengaran dan pendengaran kita katakan ya, ini sempurna dibandingkan dengan yang tidak memiliki pendengaran dia hidup, tapi hidup yang tidak mendengar ya tuli, bisu dan juga ya uh, naam tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara Dan melihat Buta Kita katakan Ini lebih sempurna kehidupannya daripada yang Tidak memiliki pendengaran Kecuali kendati sama-sama hidup ya. Maka kita memahami Kehidupan yang sempurna konsekuensinya ada ilmu Ada pendengaran Ada penglihatan Nah kalau itu hal yang sempurna, kena kesempurnaan yang relatif dalam kehidupan manusia, maka Allah lebih berhak memiliki hal itu. Kenapa? Kerana kesempurnaan yang relatif tadi, pemberian Allah. Tentunya memberi kesempurnaan lebih utama untuk memiliki kesempurnaan. Ini namakan Qiyasul Awla. Ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, Al-Hay. Kerana Allah yang maha hidup, hidup yang sempurna. Mustahil kalau hidup yang sempurna tanpa pendengaran tanpa penglihatan tanpa ya ilmu. Nah, begitu. Begitu juga, ya. Ini namanya dilalatul iltizam. Jadi, pendalilan ya, asmaul husna menunjukkan kepada sifat secara iltizam, secara kelazimannya. Ya, mungkin begitu mungkin bahasa yang bisa dipahami. Secara kelazimannya ini melazimkan, mengharuskan. Jadi, nama Allah Al-Hayy mengharuskan Allah itu memiliki sifat as-samaa Pendengaran, ilmu, penglihatan dan sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Taib. Entah yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat, ya, al khalq, ya. Allahu khalqu kuli shay. Allah menciptakan segala sesuatu. Nama di antara nama Allah al khalaq atau al khaliq. Maka kita menamakan abdul khaliq, abdul al khalaq. Kenapa kan gitu? Nama. Taib. Sifat al khalq penciptaan. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada ilmu. Karena mustahil menciptakan tanpa ilmu. Orang yang bodoh tidak akan bisa menciptakan berbuat sesuatu. Kalau ini dalam hal kehidupan kita keseharian manusia itu suatu yang tiba -tiba mustahil. Jahil, enggak belajar orang jahil, bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, penemuan sesuatu tidak mungkin. Kalau ini mustahil kelangan manusia, apalagi di sisi Allah lebih mustahil lagi. Ya, karena Allah memiliki sebuah sempurna Maka Allah yang menciptakan Itu menunjukkan bahawa Allah memiliki ilmu Kenapa demikian? Karena antara ilmu dan penciptaan Dua hal yang saling Berkaitan Memiliki kelaziman Makanya tak kala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah menciptakan Tujuh, ya, langit dan juga bumi Yang semisalnya oh Dan perintah turun di antara Langit dan bumi Agar manusia mengetahui Allah itu maha maha qadir ya berilmu ita'lamu <tik> anna Allah kulli shay'in qadir Allah qad hata bi kulli shay'in jadi penciptaan menunjukkan pada qudrah bagaimana Allah Subhanahu wa taala na'am alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna Allah menciptakan Tujuh langit dan yang semisalnya Tujuh lapis bumi yatanzalu al-amru baynahunna perintah Allah turun di antara langit dan bumi ya turun perintah tersebut ya tanazzala amru bainahum kenapa untuk apa allah jelaskan hal itu allah ciptakan allah yang menciptakan maka sifat allah al khalq nama allah al khaliq agar manusia mengetahui allah itu memiliki sifat apa kudrah dan ilmu lita'lamu ntabih perhatikan lita'lamu ini menjelaskan keutamaan mempelajari asmaul husna balita'lamu agar kita mengetahui Ya, untuk telamu agar kalian mengetahui anna Allah Ala kuli sya'ir Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nama Allah Al-Qadir dan sifatnya Al-Kudrah. Wannallah Qad ahaatah bi kuli sya'ir ilma dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka sifat Al-Khal Al Al-Khalqu al -Al yang diambil dari nama Allah al khaliq atau Al-Khalaq itu menunjukkan kepada kudrah kepada ilmu Dan begitu juga sifat-sifat yang lain Al-Majid Al-Samad ya, Al-Hamid Al-Hamid kenapa Allah dipuji? kerana Allah memiliki seluruh kesempurnaan Al-Majid keagungan, luas ya, Al-Samad Tempat bergantung Kerana Allah memiliki semua kesempurnaan sifat tersebut Maka makhluk ini hanya bergantung kepadanya Jadi ini diantara kaedahnya InsyaAllah mungkin akan kita jelaskan pada Pembahasan-pembahasan yang selanjutnya Nah demikian Wallahu'alam Baik, syukurkan diri Zagluher atas jawaban Demikian untuk dua pertanyaan Yang kami ajukan di layanan singkat Dan selanjutnya kami berikan kesempatan Untuk anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon silakan di 02182365436 halo iya silahkan sudah masuk pak atau ibu assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana eh, saya namanya Fauzi dari pekalongan pak Fauzi di pekalongan silahkan Oke, saya akan bertanya pusat iya silakan tentang hadis dari Abu Malik al Asyari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda oh, Empat perkara terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah Dan tidak ditinggalkan oleh mereka Jadi satu, membanggakan kebesaran dan luhurnya Nomor dua, mencela keturunan Nomor tiga, menisbatkan turunnya hujan, hujan kepada turunnya hujan kepada bintang Dan nomor empat, empat Men, eh, meratapi orang mati. Iya. Yang jadi pertanyaan? Pertanyaan adalah apakah keturunan dari Rasulullah yang se yang sebagian mereka membanggakan, membangga banggakan dirinya dari luhurnya itu termasuk ter termasuk terkena hati tersebut? Saud, nanti kujelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah. Baik, silakan, silakan Ustaz Assalamualaikum Ya Ya, terima kasih kepada Pak Fauzi Di pekolongan ya, Barakallahu fiqh atas pertanyaannya Beliau menyebutkan ada yang di hadis Habib Malik al-Assyari bahwa ada empat perkara dari perkara-perkara jahiliya Yang ya siapa yang melakukannya itu masih ada di Romawi ini yang melakukan hal itu di antaranya ya berbangga-bangga dengan para leluhurnya gitu hanya mengandalkan nasabnya saja ya. kemudian juga eh nasab keturunan kemudian istisqa yaitu minta hujan dengan istisqa dengan bintang-bintang yang ada kemudian niyaha meratapi mayat ini tradisi jahiliyah memang begitulah jahiliyah dahulunya mereka membanggakan bangga dengan keturunan mereka, ya, bangga dengan leluhur mereka, leluhur mereka orang besar, tokoh masyarakat dan mungkin o, para ya pejuang dan serusnya begitu ya mereka bangga, bangga dengan hal itu seolah-olah mereka memahami, ya, kalau kami di keturunan ya orang-orang bangsawan atau orang-orang ya o, kerajaan dan serusnya dia bangga. Tapi ini perilaku jahiliyah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kemuliaan kalian ke itu bukan dengan nasab semata. Alah dengan takwa. Gak ada menyebut, inna akramakum asyrafukum nasaban. Yang paling mulia, yang paling mulia nasabnya. Yang paling mulia dari kuturuan Nabi. Dan ada seperti itu. Allah mengatakan, inna akramakum inda Allah atqakum. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Maka Rasul, yang paling mulia kenapa? Inni, wallahi la ahsan wa atqam kum lillah. Embalin takut, embalin beriman takut pada Allah subhanahu wa taala. Nama, maka keturunan tidak bisa menyelamatkan seseorang, kalaupun dia keturunan Nabi, keturunan para orang, -orang soleh, ya, tokoh masyarakat, tapi dia orang yang jauh dari syadul Allah, jauh dari sunnah Nabi, jauh dari akidah Nabi, jauh dari akhlak beliau, tidak bermanfaat itu, tidak bermanfaat. Ya. Man batta amalu orang yang ya terlambat ya mendapatkan rahmat keselamatan ya sebabkan amalannya nasabnya tidak akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan rahmat tersebut. Maka intinya membanggakan membangga kami keturunan nabi atau kami orang soleh keturunan mungkin oh, Buya keturunan tuan guru keturunan mungkin Pak ya dan seterusnya ini tidak bermanfaat di sisi Allah bukan itu yang menjadi standar penilaian Allah SWT ya bukan itu ya. yang menjadi adalah bagaimana seseorang betul-betul setia mengikuti Rasulullah SAW Kendati pun dari apa? dari orang yang tidak memiliki nasab yang mulia keturunan yang mulia tidak bangsawan tidak bukan di keturunan ya orang-orang oh, besar tidak Bilal lihat ya. Seorang budak Habasih, apa yang mengangkat dia lebih mulia dari Abu Jahal? Tidak ada bandingannya Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir. Ya. Bila seorang budak hitam negeri Habasia Ethiopia beriman kepada Rasulullah SAW sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar, Ya suara telapak kaki beliau, sandal beliau, ada apa ini? Apakah orang bangsawan? Tidak. Sebab Allah menghinakan Ya Tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain Abu-Abu yang lainnya Ya Jadi ini harus perhatikan ya. Tinggalkan berbangga-bangga dengan nasa dan kuning kita Menamakan dengan istilah-istilah menipu orang, orang awam Nah, bila terbukti seorang keturunan orang yang soleh yang baik Dia orang yang suai dan baik Nah, kita hormat tapi tak boleh mengkultuskan. Terbukti, jelas nasabnya dia keturunan Nabi, terhormat. Tapi dengan syarat orang yang taat. Tapi kalau mengaku keturunan Nabi, tapi perbuatannya menyimpang dari aqidah Nabi, amalan Nabi, na, akhlak Nabi, tak ada artinya. Nasu tidak akan bisa menyelamatkan dia. Keturunan tidak akan bisa menyelamatkan dia. Ya, oleh kerana itu, ya, ini termasuk dari perilaku berwajah ya, amalan jahiliyah, ya berbangga-bangga dengan sekadar nasab bukan dengan amal soleh padahal yang menjadi standar penilaian Allah a'malukum walakinna-hu yanzhuru ila qulubikum wa a'malikum perhatikan Allah enggak mati Allah yang jantur lanasabikum enggak ya yeah. engkau tidak memperhatikan hal itu innallaha la yanzhuru ila jisamikum wala ila suarikum walakin yanzhuru ila qulubikum wa a'malikum hati dan amalan yang menjadi standar punya Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan berbangga-bangga dengan nasab seperti itu, kita khawatir termasuk pada ya apa yang terdapat dalam hadis ini, perilaku-perku jahiliah yang membanggakan membangga diri dengan hal seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, mudah-mudahan bermanfaat. Cukuplah kita menjadi hamba Allah yang paling taqwa Itu lebih dari semua kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba di permukaan bumi ini tatkala Allah Subhanahu wa taala membimbing dia menjadi insan yang bertakwa sehingga dapat mendapatkan kemuliaan itu janji Allah ya inna akramakum indallahi atqakum fasih inna akramakum bil atqakum yang mulia di sisi Allah yang bertakwa bukan yang nasab yang mulia ya bukan dari keturunan bangsawan bukan yang berdarah biru bukan yang berdarah berdarah macam-macam ya warna darah enggak tahu ya apa ada darah selain dari warna merah wallahu alam ya tapi intinya standar kita atqaqum atqaqum cukup ya tidak perlu berbangga dengan yang lain ya tidak perlu berbangga-bangga dengan yang lain karena semua itu tidak bermanfaat di sisi Allah kalau seorang tidak mengikuti syariat Allah tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am Karena Allah akan memberikan kehinaan kepada orang yang menyelisih Rasulullah SAW Waju'ilas sagharu alaman khalapa amri Kata Nabi SAW Kehinaan Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisihi tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita menginterosveksi diri Sudahkah kita mengagungkan Rasul Mengikuti Rasul Sehingga kita bangga menjadi umat Rasul Bukan sekadar bangga menjadi keturunan Nabi Tapi bangga menjadi umatnya yang setia berjalan di atas tuntunannya itu yang akan menyelamatkan kita itu yang akan menyelamatkan kita nah, karena di akhirat kelah ada orang yang ditolak dari telaga beliau ya, ditolak di akhirat tidak lagi bermanfaat oh ya ini keturunan saya, silakan minum, enggak ditolak, datang oh ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan ya Rasulullah, itu sahabatku enggak, kamu enggak tahu apa kerja mereka sepeninggalmu, kerjanya ya, buat-buat beda kerjanya merubah-rubah agamamu kat gayyaru wa baddalu kala Nabi SAW sohkan-sohkan liman badala ba'di celaka binasa ya orang-orang yang merubah-rubah agama kata Nabi SAW maka ini harus perhatikan ya tinggalkan berbangga-bangga dengan nasa seperti itu tidak akan bermanfaat di sisi Allah kalau seorang tidak istiqam di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ya maka itu yang harus diperhatikan jadilah orang yang bertakwa maka semua itu akan melebihi berbagai uh, standar perlian manusia ada di permukaan bumi ini nah, demikian murah dan bermanfaat semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW ya assalamualaikum badan dan semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatima di atas sunnah dan tawheed di atas tawheed dan sunnah Rasul salallahu alaihi wa Allahumma amin demikian wallahu alam wa sallallahu wa sallabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim alamin subhanaka Allahumma bishamdik Ashhadu an la ilaha illa anta stawfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh